на самоті, на зі своїми думками. Завтра вона піде на роботу і повернеться пізно ввечері. У цей час приїде додому святка і підкаже, як бути далі. Не вечерюючи, не роздягаючись, Даша лягла на диван і закуталася в ковдри. Її знову морозило. І тут у Даринки наче обірвалось усе всередині, і вона, сховавши обличчя в подушку, відвідчаю голосно розридалася. Вона дала повну волю сльозам і почуттям, оплакуючи свій зруйнований світ. Коли почало розвинятися, Даша гнівно зиркнула на ненависний годинник – і хотілося швидше потрапити на роботу, де є живі люди, зі своїми радощами і бідами. Куди-небудь, аби більше не зоставатися на самоті. Але стрілки годинника зупинилися, немов знущаючись із дівчини. Даринка, похитуючись, пройшла у ванну, відкрутила кран. Струмені води зашуміли, нагадавши Даринці, що вона тут не сама – і дівчина плеснула в обличчя холодною водою. Піднявши лице, вона подивилася в кругле в пластмасовій оправі дзеркало на стіні і жахнулася, не впізнавши себе. Ця ніч поклала свій відбиток на її зовнішності, зафіксувавши душевні страждання. Даша підставила обличчя під струмінь холодної води, намагаючись змити темні кола під очима, зняти набряки та втому з червоних опухлих повік. Цілий день їй коштувало величезних зусиль приховувати свій настрій. Даша й сама помічала, що її завжди чіткі, швидкі, налагоджені та відшліфовані рухи сьогодні були нервовими, різкими і незграбними. Кожен звук їй здавався гуркотом грому, і вона здригалася і пересмикувалася всім тілом. Даша вже пошкодувала, що не відпросилася з роботи і не взяла відгулу, адже можна було спокійно посидіти вдома і дочекатися подруги. Сьогодні... Вона вперше замислилася, якою важливою для неї є дружба зі святкою. Її стало навіть не по собі, коли згадала недавню суперечку з подругою. Чомусь пригадалася лялька Анжела, через яку вона, Даринка, плакала і не спала вночі. Зараз вона по-новому оцінила їхню дружбу – і з надією, вкотре вже глипнула на годинник. Цього вечора Даша не йшла додому, а летіла на крилах. Їй хотілося швидше побачити Світлану, обняти її, попросити вибачення за Анжелу, за дурну суперечку, упасти їй на груди і розповісти про всі свої переживання. Даша Переходячи вулицю, не глянула на світлофор і побігла на червоний. Їй сигналили різними голосами клаксони машин, але це було вже неважливо. Головне, тепер вона не буде сам на сам зі своїм горем. У неї є надійна і вірна подруга. Біля невеличкого продуктового магазинчика зі смачною назвою «Ням-ням» стояла літня жінка. А поруч із нею, на картонній коробці, красувалося маленьке пластикове відерце з великою зрілою полуницею. «Купіть полуничку, не пошкодуєте?» – пропонувала старенька. «Чому би ні?» – подумала Даринка. «Святка страшенно любить полуницю. Можу я порадувати свою подругу хоча б раз?» Даша поклала полуницю до пакету і прискорила крок. Відімкнувши двері квартири своїм ключем, вона побачила просто біля порогу спочатку дві великі дорожні сумки, а потім вже святку, яка тягла третю валізу. «Привіт, Дашулю!» – кинула вона, ковзнувши поглядом по застиглій біля порогу подрузі. «А я ось переїжджаю!» Але ти не переймайся, ми будемо дзвонити одна одній, коли що. Світлана застебнула блискавку останньої валізи і додала, ховаючи погляд. «Розумієш, так буде краще для нас із Вінніаміном. Він зняв мені іншу, окрему квартиру. Ну Що ми з тобою товчемося одна на одні? Там ми зможемо зустрічатися, коли захочемо». Та й ти недовго тут затримаєшся. Все одно, рано чи пізно, ми розлетимося в різні боки. Даша стояла в заціпенінні, не зронивши жодного слова. Її обличчя стало блідим, застиглим і отупілим. Мені треба йти. Я викликала таксі. Наче перепрошуючи, не дивлячись на подругу, сказала Свідка. Світлана протиснулася зі своїми сумками вузьким коридором, намагаючись не зачепити Дашу, яка завмерла у скам'янілій позі і на прощання мовила «Телефонуй коли що!». Навіть не сказала, а так кинула нічого не варту фразу для пристойності. Або на знак подяки за тривалі роки міцної дружби. Боковим зором вона зауважила, які були у Даші закляклі очі і як її обличчя спотворила іронічна гримаса. Крізь шум у вухах Даша почула звук таксі, що поспіхом вирушало від під'їзду і ще довго стояла на тому самому місці тримаючи в руці пакет з полуницями для подруги. Чомусь із голови ніяк не хотіла йти лялька Анжела з далекого дитинства. Розділ вісімнадцятий Вранці, коли на небі поступово згасали вогники зірок і кімнату почала поступово заливати передсвітанкова синєва, Даша, передумавши за ніч усе, що могла, вирішила, що треба йти до Олексія. Було дуже дивно, що він більше не телефонував. Але Даша не стала довго розмірковувати про це. Вона знала одне – що подруга її зрадила. Святка просто втекла. Їй навіть не вистачило мужності сказати правду. Вона злякалась і збрехала. Тепер залишалася надія тільки на коханого. Вчора Даринка була повністю впевнена і у свєтці, і в Олексієві. Сьогодні їй стало лячно. Вона почала збиратися, намагаючись не думати про те, що станеться з нею, якщо... «Ніяких якщо не буде», сказала вона сама собі. Святка була просто подругою, у якої своє життя. А Лешка з ним вона збиралася прожити разом усе життя. Це була не просто дружба, а щось більш піднесене і чисте. Щоб не дати лихим думкам знайти місце в її збудженій свідомості, Даша намагалася думати про щось хороше. Вона згадувала клятви коханого бути разом завжди. Завжди хоч би що трапилося. Згадувала вона очі Олексія, коли він говорив ці слова. А ще він любив цілувати її шию, де примостилися дві родимки, і називати «моя нескінченність». По дорозі до Олексія Даша себе трохи лаяла за те, що була такою наївною, сподіваючись на підтримку подруги. Треба було одразу ж. У першу ніч не сидіти вдома, а летіти до Льоши, думала вона, упасти в його теплі, могутні ведмежі обійми, виридатись і заспокоїтися.